תראה, אני כבר uh, שלוש ומשהו שנים ביוצאת לשידוכים, כן? Mm -hmm. ואני ראיתי... הקורס הזה חידש לי הרבה, כאילו הוא חידר אותי למקום יותר עמוק בתוכי. הוא שינה לי את, ה, את, ה, כאילו, את ההסתכלות, את התפיסה לגבי המקום הזה של השידוכים בכלל. התשובות שנתת לי לשאלות ששאלתי היו ממש מרגיעות נפש, וגם ההתייחסות לשאלות. הייתה מדויקת בעיניי, כאילו אני לפחות הרגשתי שהתשובות שלי, כל השאלות, לא רק השאלות שלי, היו במקום. וזה פשוט, זה כאילו, אתה יודע, זה לשמוע את הרב ערד, את כל ההסתבכות והתורה של הרב ערד, שאין דבר יותר מדהים מזה. זהו, אז, אז מרגישים את האור הזה, וזה האור הכי מנחם והכי מאיר והכי, כאילו מחבר אותך לעצמך, מתוך מקום של, של, של חסד, של שמחה, אז ככה אני הרגשתי. שזה כאילו הציר... זאת אומרת, זה יותר צבע את המקום הזה של הפגישות והשידוכים, זה מקום יותר אמיתי לקרוא לזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, אמיתי, יותר רך, יותר עמוק. זה כאילו קילף כמה קליפות שנמצאות שם, כשאתה לא באמת מסתכל על זה נכון, כשאתה בא בעיניים של העולם, כשאתה לא באמת מכוונה נכון. שלחת פעם... חמישה שקרים, דברים שזה פשוט לי זה... פתח, אני לא התחתנתי עדיין, כן, אני עדיין אפילו לא הכרתי את בעלי, אבל עצם הידיעה הזאת ועצם הזאת, להסתכל בזה מדי פעם ולדעת את זה, זה פשוט גאולת הגאולות. כי כאילו זה מרגיש כאילו זה מפתח מאוד מאוד רציני לכל העניין הזה, החמש דברים האלה. ממש.